ie martorii unei campanii de sacrificare ca interesele lor. Peva încercat demiterea guvernului. Deputații comuniști au depus astfel. Pe fundalul contradictorii dintre liderii Eu, un pozorist, am șjudicat o perioadă în care guvernul Alianței pentru Integrarea Europeană 2 a fost demis astăzi de parti. Săptămâna, Săptămâna politică. politică. Cu bogatul și negru. Numai mai la vocea basarabiei. Săptămâna politică. Doamnelor și domnilor, bună seara, Radio Vocea Basarabiei, săptămâna politică. Eu sunt Nicolae Negru, de cealaltă parte a mesei este ca de obicei Pietru Bogatu. Avem de descălcit un ghem impunător de evenimente în această săptămână: evenimente electorale și neelectorale, interne și externe, toate s-au împletit s-au împletit foarte strâns. Asta e o dovadă și a faptului că ne integrăm din ce în ce mai mult și în sistemul regional și în sistemul european ceea ce se întâmplă la București sau Kiev sau Moscova sau Bruxelles Washington rezonează aproape întotdeauna așa aici la noi la, la Chișinău Ei, dar desigur că uh, evenimentele electorale sunt determinante în această săptămână și chiar unele care ar părea la prima vedere că nu sunt electorale Când te uiți mai bine, tot electorale, tot se, dovedesc. electorale se dovedesc În ordine cronologică, desigur că ne a marcat sau am atras atenția asupra decizii Curții constitu Constituționale Care a spus că este constituțională Semnarea, semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, astfel Curtea Constituțională a răspuns demersului Partidului Comuniștilor. O să vedem ce ar însemna această decizie, dacă mai poate fi reversibilă integrarea europeană sau nu. Cum sau, unii s-au pronunțat că gata, s-a bătut cuiul de acum înainte, nu ne mai. de acum nu ne mai putem întoarce înapoi. Așa sau nu așa? Petru o să trebuiască să răspund la această întrebare, dar do, do, Igor se Dodon, trece... el, că Nu e așa, că vine și anulează. Vine dar. și anulează. Apropo la această temă, într-un fel s-a pronunțat într-un interviu acordat unei publicații ruse și actualul ministru al economiei, Adrian Candu, care nu este de acord cu Dodon, care a spus că orice guvernare va veni după alegerile din 30 noiembrie, va trebui să ne cont de faptul că cetățenii Republicii Moldova, că fără vizie în Uniunea Europeană. Tinerilor, mai cu seamă le-a plăcut acest lucru și dacă le este retras, s-ar putea ca ei să se supere și s-ar putea dar să nu avem... Dar nu numai tinerilor le-a plăcut, le-a plăcut multor oameni. Nu, îndeoseb tinerilor, da. Oamenilor de afaceri, oamenilor da, de afaceri da, dar și pur și simplu oamenilor activi care au, au oportunități acum. Da, e, Ponta ne-a vizitat în această săptămână, a adus o torbă foarte mare, o o traistă foarte mare cu sau Donații, un sac. Sunt un sac cu daruri, cu da, cadouri, 100 de microbuze pentru transportul elevilor, da, 35 văzut, de. Chiar da, chiar sunt da, impresionant. Da. În piața mare în naționale, 35 de autoturisme. Da. Dacia Duster, dacă nu mă înșel, iarăși impresionant. Pe urmă, un milion de euro pentru reparația Muzeului de, de Arte de a Republicii Moldova, care... Se află reparații de hârtie. Începând din perioada sovietică. În perioada sovietică era la reparație vreo 10 înainte, ani înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice. Dar deci nu chiar mai mult. Da. O epocă, el, da. Epoca reparațiilor. Da, da. Și un milion de euro pentru reparația Selei cu Orgă. Cu iarăși, care. Se repară de foarte, de mult timp. Cei care trec prin Chisinau văd schelele care înconjoară acest edificiu. că a adus exact, exact ce, ce era nevoie. De exemplu, autobuzele. Este o mare suferință a școlilor, ales da. în condițiile reformării. Școlilor, când unele se închid sau se contopesc cu altele, se creează le cei mai mari și copiii din cătune sau din satele da, mai mici, da, da. se văd nevoiți să plece la altă da. calitate. Ai dreptate, de altfel e o practică, putem spune internațională, elevii din Statele Unite, din alte țări, din Practic din toate țările călătoresc în felul ăsta, nu se face o școală în orice sătuleț, fiindcă nu Dar, poate fi asigurat nu, fiind, la nivelul convenit fiindcă cu demonstrat învățători și, și profesori. Examele din acest an, bacaloriatul, au fost licee, licee care tot cred că trebuie supuse reformelor, unde nu a susținut niciun elev, susținez mm. nici unul. Din toate clasele. Da, asta din vorbește case. despre nivelul lui de. de pregătire. De sigur, da. Cei care apără vechiul sistem ori sunt ipocriți, pentru că n au copii acolo și lor, Ei nu-i interesează, în fond, adevărata stare de lucruri, ori dacă au copii, pur și simplu sunt inconștienți. Pentru că cine își dorește ca copiii lui să învețe într-o instituție unde. Nu va face față ulterior de Evident, e, situații, da, da. da. Unde, unde nu sunt profesori Nici de matematică, da. nici de fizică Și ce să să și cu, cu, cu bacul, chiar dacă îl susține da. Mai departe, pentru că nu va fi pregătit păi, Pentru studiile universitare Am impresia sau... că asta le-ar plăcea Unora da. Copilul lor el, e, e, să ia bacul da. Și să meargă să muncească Undeva la Negru La Moscova sau poate chiar În Europa Păi, atunci, de, de ce, ce să baco, da, De ce baco? Sigur. Lasă să termine acolo 8 clase sau cât, dacă chiar, dacă chiar îl pregătești pentru nu, asemenea păi pentru a se pregăti pentru a care pregăti pentru a care pregăti pentru a se pregăti pentru a se pregăti pentru a se pregăti pentru și celor care... Nu studiază în liceu și celor care nu pretind la, o, la bac, la, deci, sunt, vor fi mai multe colegii, școli de meserii, deci copiii vor avea posibilitate să obțină o, o, o profesie, o meserie da, e, și ulterior dacă unii dintre ei... Vor, își vor da seama că aș vrea sau pot sau sunt capabile să continui studiile într-o universitate Vor avea posibilitatea asta că vorbeam de vizita lui Ponta Trebuie să mai amintim cel puțin din declarația lui Leancă de acum Că și el a făcut niște declarații Că ultimul an acum guvernul României a oferit Republicii Moldova circa 40 de milioane de euro granturi, putem să spunem. Deci bani nerambursabili, nu e vorba de nicio datorie. În afară de asta, va începe construcția încă a două poduri de peste Prut la Liova, dacă nu mă înșel, și la Cantemir, ceea ce, ce desigur, că este un, o, o veste foarte bună. Neaflându ne aflându-ne la. <coughs> Capitolul România, nu putem să spunem și despre scandalul de la București, privitor la Lucoil, compania... Care, apropo, compania, compania, vom vorbi, are legătură și cu Lucoil Moldova. Păi da, compania Lucoil din România este suspectată de evaziune fiscală și de spălare de bani în sumă de 230 de milioane de euro. euro. Deci o sumă e, e o sumă uriașă. O, o sumă uh, despre care uh, departamentul anticorupție spune că este dovedită. Uh, Bine. -s -s să se înțeleagă că bă, ancheta continuă. A venit conducerea de la Moscova, a amenințat că se stează, în general închide această rafinărie Petrotel trotel, se numește. Băsescu a zis că închideți, închideți băieți, da. plecați dacă nu vă supuneți legilor din România, nimeni nu are dreptul să facă presiune de felul ăsta asupra justiției, justiției. și văd că s-au răzgândit să închide, rafinăria nu... de ieri a început să funcționeze nu pot din să închide, nou. deși din unele țări s-au retras, apropo. Chiar vara aceasta s-au retras, da, retras din Ungaria, Slovacia și Cehia. E un lucru apropo interesant, dar da, Deci, de vorbit... aveau alte planuri. Adică noi nu știm se vor retrage ori nu, dar aveau alte planuri pentru că au, au cumpărat câmpuri petroliere în Marea Neagră. Pentru explorare și pentru producție chiar. Deci au investit deja ceva. Acum să se redreagă sigur pot, dar vor rămâne cred că în pagubă. Bine, dar spunea și Constantin Tampiza a fost ministrul de economie a Republicii Moldova care era director, da. director la Lucuail uh, uh, uh, România anul trecut, până anul trecut el a fost acolo și spune că dacă închide petrotelul înseamnă că trebuie să vândă și cele benzinarii. 300 de benzinării pe care le posede în legătură cu Lucuail din România tocmai necrasov Președintele companiei venit de la Moscova a spus că este implicată sau că tot ce se impută din România ar trebui de, de, de, de, cumva referit și la, nu că la locui Moldova, dar zice că se lucrează în colaborare cu anumite companii din Republica Moldova, apropo, și aici în Republica Moldova, o Agenția Națională pentru resurse Energetice, a emis un avertisment asupra modului în care Lucuil Moldova deja Calculează prețurile la benzină abuziv, da. Da, și le calculează abuziv. Apropo, Lucuiel Moldova a fost cea care a mărit prima presurile la carburanți aici la noi la, în, în Chișinău, în Republica Moldova fapt care a stăpnit, da, a provocat a, nedumerirea. Agen agenția le -a dat deci este vorba de un ultimatum două săptămâni să redreseze lucrurile. Da, pe urmă agenția parcă a revenit, nu știu ce, nu s-a mai găsit acest avertisment dar oricum această mișcare, această scumpire a carburanților în perioada în care prețul petrolului pe piața internațională este în scădere, într-adevăr, ne pe Iurie Leancă și e normal cum se poate întâmpla așa că petrolul scade iar, iar, la, noi iar la noi carburantul crește. Sigur... Poate fiindcă, iarăși vorbim de România, ne vom referi și la unele declarații ale fostului ambasador uh, uh, uh, Nic Nicolae Nicola Staubman de la Statelor Unite în România. România. El spunea că au fost descoperite rezerve mari de uriașe de, de petrol și chiar în locuri. locurile petrol și, petrol și gaze și chiar în locurile din care s-a extras mai înainte și zice că rezervele sunt mai multe decât s-a extras parcursul ultimului 100 de ani da, de acea că de acolo rezervele da. se depozitează da. că acum se constată că deloc nu sunt nu e puizate, da. din poizate. Și desigur că această descoperire schimbă, într-un fel situația, schimbă în general perspectivele asupra viitorului României da, și asupra rolului pe care îl poate juca România Ro în această regiune. În și poate de sigur fi că, cel puțin metaforic vorbind sau recurgând la o comparație, norvegia. Mm -hmm. Acest e, e, sud, sud, sudul e, est, sud, sud, sud-estul Europei, Europei da. Da. și desigur că acest lucru schimbă într-un fel și situația noastră fiindcă noi acum nu, am putea să nu mai fim atât de dependență de, de Rusia și cum spunea Le, Leancă într-un timp foarte scurt România ar putea asigura independența, independența consumului nostru de petrol și gaze Ceea ce cred eu Poate să determine și Rusia Să fie mai maleabilă Să nu încerce să folosească această pârghie energetică În scopuri politice Așa cum face Acum și că am ajuns la pârghiile politice Pe care le folosește Rusia Media internațională Scrie deja despre ciocnirea despre incidentul, despre scandalul de la summitul ul CSI, presa rusă mai întâi a scris că cât pe cei erau să se încaie retimofte și cu Putin. Da, ieri. Ieri s-a întâmplat ieri, vineri, prim, da. Chiar prima relatare a zearului Moskoski cum să de la Minsk, deci... L-a supărat pe Putin faptul că Timothy a zis că Rusia n-a prezentat până acum niciun argument în favoarea sau o motivație pentru uh, instituirea taxelor vamale pentru produsele uh, importate de Republica Dar... Moldova și nici pentru embargourile pe care le-a instituit asupra exporturilor de, de Republica nu, nu Moldova. Numai asta -a supărat. Eu am urmărit uh, câteva imagini de la Minsk. Uh și comentariile corespondenților, reporterul care erau acolo, pe Putin l-au supărat nu atât ce a spus Timoftiu, am avut impresia, cât faptul că Putin este obișnuit ca cuvântul lui să fie ultimul. Și când el a făcut câteva remarci la adresa Republicii Moldova, Timoftiu a întors cuvântul. Și asta l-a supărat. asta l-a supărat atât de mult, încât... De acum, în timp, chiar în, în timpul următorului discurs, pare, pare mi se că vorbea de președintele Tajikistanului, Tajikistanului Rahmonov, a da, început o ceartă. Da, Putin da. reproșa ceva, se vedea foarte bine că gesticula, Timofte gesticula și el. Și da, da, ei... Reporterul e, e, la Moscovski, Consumulis, care era cel mai aproape, zice că, la un moment dat, cre, credeam că se vor era Iar președintele Kirgistanului care era chiar alături de de cei doi, și vedea mai bine ce se întâmplă, i-a scris un bilețel lui, lui Lucaș, care prezida ședința, rugându-l să se intervină. Se <ră> da, dar n-a fost nevoie. N-a fost nevoie pentru că ei au văzut că, în fond, toată lumea îi urmărește și s a oprit ambii. Bine, să dar, dar vreau să, să, vă spune... să vă spun că m-au uitat și aseară, e foarte târziu, deja aseară. Această știri făcea în jurul. Lumii. Păi, despre asta da, și eu vorbesc din Presa marelea, internațională, vorbesc și de marile da, da, începând de. cu Reuters. Reuters, da, da, jatele, da, da, exact au, da, au preluat această știri și, într-un fel, se vorbește despre uh, ratarea sau neputința lui Putin de a constitui acea Uniune Euroasiatică pe care el și-o dorește atât de mult și mai încearcă seama, să răzucească brațele uh, fosilor state uh, sovietice două cuvinte despre Timur, te, trebuie spus aici că puțini lideri chiar occidentali eu mi-aduc aminte uh, au uh, nu aș spune curajul dar au uh, uh, uh, tupeu uh, ca să intre în, în, în, într-o altercație cu Putin. Mi-aduc aminte chiar de, de declarațiile, prima dată când i-a șocat Putin în 2008 pare mi-s la München, da? da. Mi-aduc da. mi mi aminte că era o mască toți acolo de la Solana care era pe atunci în comisar pentru politică externă și tot ceilalți. Și ei ulterior spuneau că da ne sigur, că dar nu era rost Bine, în, mo la... în momentul acela, fiindcă el era de la tribună, la tribună, da. nu, nu se obișnuiește. Nu, a, a zic, face lucru în urmă... A. Pe urmă, replici da. au fost. Au fost rieplici, în da. în cuvintele altor lideri europeni au fost da. replici. De... Nu, și au fost. La lui au fost altercații și cu Barroso, chiar nu de mult, presa a scris. E acum... bine, dar chiar acum. La, în Franța când s-a sărbătorit. <s -t -o> operațiunea asta -ă, Normandia D-Day da, da, adică ziua de barcării, deschiderea celui da, de-a de de doilea front deschiderea celui de-a front dacă îți amintești, nimeni nu-i acordat atenție, nu-i s-a strâns mâna da, da, da. <s -t -o> Cameron nu, nu i-a strâns mâna lui exact, Putin da. și apropo da, Barack Obama se întorcea cu spatele la el și se făcea că nu-l observă, că nu-l vede și apropo zilele astea Putin șase săptămână Putin a, și-a sărbătorit ziua de naștere niciun lider e, mondial să spunem așa nu i-a trimis vreo felicitare apropo, și lucrurile astea au fost observate și apropo numai Timofi l-a felicitat și tu ai remarcat, am remarcat. și da, cred da. că a fost o, o pentru că chiar dacă Aici trebuie să remarcăm tocmai uh, uh, verticalitatea domnului Timofti, pentru că într-adevăr uh, trebuie să ai uh, destul, uh, destul de demnitate și uh, destul curaj ca să poți, uh, să-l poți înfrunta pe Putin, pentru că Putin este în un, un fond adesea și a demonstrat acest lucru, se comportă ca o brută uneori. Am, am, am remarcat da, el ultimă. uneori ori chiar da, trece măsură. Exact. Dacă ții minte, în Franța, exact, în Franța, da. în Franța, într-o conferință de presă cu președintele Sarkozy, era atunci la, exact, la o da. întâlnire, aminte, el, da. da, a folosit exprimări care nu folosește niciun șef de stat. E, exact, de exemplu, exact, da, da și, deci, sau, cred... sau acel uh, renumit uh, Mocit în de, exact, de exemplu, da, da, da, da. care iarăși a Dar făcut și în multe, conjurul lumii. Da, și multe alte situații au fost de acest gen. De deci, ce sigur că așa un politician mai spilcuit, mai educat, îi vine foarte greu să să discute în, în, în acest stil cu, cu Putin. Și zic bravo președintului Dumitrovtei că a ținut piept. Dar, dar fericitarea a fost sigur că o, o eroare. Nu știu în fond cine i-a sugerat să facă acest lucru. Mai cu seamă că și textul lasă de dorit. Nu vreau să intru acum în amănunt. De, de exemplu, doar un detaliu acolo. Președintele de mofte scrie sau eu știu referentul care i-a scris mesaje, Nu se mi se pare face... că textul este unul tip nu, nu, nu, standard nu, nu e. Nu. se vorbește despre Semn, cooperarea o clipă, anță, o clipă da. eu. tocmai că vream, doream să aduc un exemplu că el spune că sper că noi vom ridica nivelul relațiilor bilaterale la un, la un nivel și mai calitativ ceva de felul ăsta adică acum este un nivel așa Acceptabil. Deci este. Asta mi-aduce mi -aduce aminte de un banc mai vechi, echipă, o echipă de fotbal pierde lamentabil, și antrenorul spune, bravo băieți, data viitoare vom juca și mai bine. Da. Cam bine, în, în, în politică, deci, în diplomație, și mai se mai întâmplă, adică se acceptă că uneori prezinți lucrurile puțin mai strălucitor decât Dar sunt nu ele în realitate. de nu gen, situații da. de acest gen. Deci, tocmai, tu ai spus că nici nu au fost fericitat de alții. nu e situația când uh, unui șef de stat când uh, uh, țara ta este supusă uh, unor umilitoare embargouri economice, hărțuiri uh, comerciale și așa mai departe. Deci, eu cred că pur și simplu a fost o, o, o eroare, dar președintele de mofte, trebuie să spus și asta, s-a revanșat sigur că l Mins fără doar și poate. El a fost erou acestei zile și acestui summit. Bine, da. dar erou a fost și Poroșen, nu Poroșencu, dar Lukashenko în această săptămână cu declarația lui despre schimbarea granițelor, schimbarea frontierilor în Des Europa. Mai mult decât date, el, despre posibilă dispariția Rusiei, da, a Da, despre posibilă dispariția Rusiei, nu, el a zis că dacă mergem pe calea asta, atunci, zice, și Kazahstanul trebuie să Rusia trebuie să întoarcă teritoriile sale Kazahstanului sau altor Țări care reprezintă da, Tatarul Mongolii da, exact, da, da, desigur Și are dreptate Zice că această Frontiere, această abordare, ordine Această ordine a, Care a fost instaurată a fost plătită foarte scump de către europeni și acum s-o distruge așa simplu dintr-un mod. Dar, dintr dintr dar că și abordarea istorică nu este corectă, pur și simplu. Că, deci să schimb frontierele numai pe baza istoriei, da, precedente da, istorice, da, da. Păi istoria multe lucruri a... Spune, de, depinde cum ne uităm Da, ca de, de, cre, de ce crimea e pământ Da, De ce da, lor? Da, da. e lor? e nu? Da. da dar da, dacă da. Și dacă ne adâncim în istorie, a fost și a altor popoare? Bine, a fost a, a grecilor, apropo, a grecilor, da, da. da. Putem spune că, hai, greci, veniți și da, luați, -o, luați, -o, luați -o înapoi teritoriul ăsta. Desigur. Da, și noi am putea pretinde la o parte, să zicem, a Ucrainei că dacicii, deci da, da. că ajungeau da. până la Nipru, ne nu, evitem, Traci, Da. da, da. Hai, depinde să ne ne adâncem, da, da. Da, depinde într adevăr. Da. Da. da. dacă ajungem la perioada ghețarilor, atunci cine ar trebui să pretindă, să Da, Atlant Atlantida. Atlantida, Uh, uh, Lucașenco, da desigur ne vom referi la acest summit dacă va da el ceva sau nu, nu, nu va da uh, la și prinsa internațională a scris despre Deveselu, a fost această bază militară americană de acum a fost dată în exploatare. A fost preluată oficial de comandamentul american, american, da, da. da. Bine, dar asta se spune. Acolo s-au terminat lucrările de construcție. Asta ar trebui să înțelegem. Și acum... Uh, deja să începe instalarea, poate și o parte este instalată, în orice caz la 1 ianuarie 2015 intră în funcțiune acest sistem antirachetă, așa înțeleg? Da. Și pe urmă în 2018 un sistem uh, în Sistemul Polonia Sistemul intră în 2015 iar baza este deja uh, funcțională acum Da uh, Ucraina, apropo cine a lipsit și cine a fost pomenit la acest summit CSI, Poroșencu, a fost vorbit, i s-au reproșat că, adică de ce n-a venit, de ce nu a vrut să se întâlnească cu reprezentanții? cu colegii săi din CSI interesant i-a reproșat Karimov chiar, da, da, i-a da, reproșat Karimov Islam Karimov care niciodată da, da. nu s-a evidențiat pentru o atitudine așa de solidaritate cu ceilalți cu președinți din CSI și mai cu seamă că n-a suflat niciun cuvânt atunci când o parte a teritoriului ucrainean a fost ocupată când a fost ocupată Cremeia când, iată, este ocupat o parte din regiunile Donetsk și Luhansk, a tăcut Karimov și acum, dintr-o dată, a vrut să-i vorbească lui Por Poroșenco. Poroșenko a rămas la Kiev. El, apropo, a făcut o declarație interesantă, că zice că a ajuns la o înțelegere cu Moscova în privința Donetskului și Luhanskului. Așa mă înțeles că Rusia își va retrage, îi va retrage pe așa zis, și militanți, pe mercenari. Pe de altă parte, iată, și NATO și alții constată că Rusia introduce tehnică militară în Donetsk și în Luhansk și situația se va înrotați, continuă luptele pentru aeroportul din Donetsk lupte foarte înverșunate mor mor militar chiar ieri, mor, ieri au murit civil, da. câțiva ostași ucraineni alții au fost răniți chiar în luptele de ieri da și o declarație din partea secretarului Consiliului de Securitate a Republicii Moldova domnul Alexei Barbăneagră despre faptul că la aeroportul din Chișină au fost opriți circa 30 de persoane militari, deghizați, ruși, care vroiau să intre pe teritoriul Republicii Moldova. Să ajungă în Transnistria sau să nu ajungă în Transnistria, dar... Au fost și Consiliului de de securitate... Bine, și ultima informație despre alegeri nemijlocit, la CEC s-au înregistrat 15 partide, unul n-a fost înregistrat, tocmai patria, în listele care candidează, Controversatul, cum se spune, om de afacere Renato Usatăi usată a fost înregistrat cu multe discuții Partidul Comuniștilor Reformatori și a urmat o, o, o, dec unele declarații după aceasta. Dar a, apropo, în... eu avut, credeam că și acest partid nu va fi înregistrat, În rugă dacă ții el a fost făcut în grabă. Chiar presa a scris că ceva nu e în regulă, că cineva forțează chiar crearea lui. Bun, și Voronin acuza acest partid e și firesc că el sigur că nu avea niciun interes să apară cel de al doilea partid. Dar, într-adevăr, se creea impresia că cineva încurajează apariția acestui partid. Putem bănui, doar că... Ei Voronin zice, că cei, putere, da, că, de zice că cei de la putere, de fapt, da. da. Sau chiar că cel Partidul Democrat. Dar de, cel puțin mie mi s-a părut asta, că odată cu eh, schimbarea Macazului în PCRM, odată cu faptul că eh, Vladimir Voronin încearcă să sta în două bărci da. și cu Uniunea europeană și cu Uniunea... Vamală, interesul pentru acest partid a, a scăzut enorm, au uitat toți de el e, și de ce pentru mine a fost... Bine, un... cinci membri ai uh, Comisiei Electorale Centrale au votat pentru înregistrare și trei și unul s-a abținut și zi, este vorba și e, e, e, o decizie a curței de apel că hmm. Partidul Comuniștilor Reformatori folose, nu are dreptul să folosească simbolica asemănătoare cu a Partidul Comuniștilor. E adevărat? Ei zic că nu e asemănătoare, că nu-i seceră, e spic. Da, da. E, și iată probabil această această explicație. i a satisfăcut pe unii membri a comisiei și au votat. Da, dar... Voronin, apropo, a făcut și o declarație, care eu consider că nu tocmai reușită, o declarație în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la Minsk și a luat partea lui Putin, domnul Voronin. Ceea ce, nu știu, mi se pare că e un gest nu tocmai reușit din, din partea lui. Da, da, e, dacă el se consideră așa de mare patriot uh, statalist patriode, vrut să spun și eu, da, da, e un act trădător Chiar oricât de, să zicem, nu știu Niciodată nu da, dar, e apărarea altei țări în astfel de situații În America, la, la urma urmei taci Taci, taci, taci da. dacă nu-ți nu place ce a spus președintele tău, dar nu, bine, aici cred că electoral aș spune cuvântul, vom ajunge, da, da. dar să începem, Pietru, cu decizia, pardon, curții constituționale privind acordul de asociere. Tu crezi că poate fi, dacă vine o altă guvernare, Poate fi anulat acest acord de asociere sau unii zică, gata, curtea Constituțională a decis nu mai poate fi anulat acest acord de asociere. Dar iată unele partide promit anularea, altele pro promit uh, modificarea acestui acord de asociere. Eu voi zice că ca Bismarck care spunea că pe lumea asta nu sunt lucruri imposibile atunci când a prezis prăbușirea în caz de război a tuturor marelor Imperii Europene și nimeni nu l-a crezut. Dar sub aspect practic, sigur că având în vedere situația reală, raportul de forță în Europa, evoluțiile politice, situația regională a Republicii Moldova, eu nu cred că este posibilă o schimbare a vectorului politic deja, eu, pentru că, în fond, chiar dacă frica de Rusia și starea de spirit din Europa uneori exagerează puterea, forța lui Putin, eu cred că acest război ruso-ucrainean a demonstrat și limitele eh, Rusiei. Sigur că eh, același Taumann, apropo, pe care l-am amintit azi, a ambas fost ambasador eh, american la București și un, în trecut un foarte important eh, politician eh, diplomat eh, american, el spunea că Ucraina, din punctul lui de vedere, va continua să fie hărțuită de Rusia, dar contextul, zic, e de așa natură acum, că în fond linia frontului metaforic vorbind între Occident și uh, Rusia s-a stabilizat iar Republica Moldova este undeva pe această A? linie chiar în spatele ucrainei. Puțin în spatele. Puțin da, în spatele dar, ucrainei, dar lupta se dă acum la 30 și, noiembrie va fi o luptă și, pe care Rusia sper să, să o câștige. Și nu poate să o câștige, eu am mai spus-o. Da, e posibil eu când zic că nu poate să o câștige, eu nu pun mâna în foc că vor câștiga neapărat partidele europene. Aici ai dreptate. Eu zic că oricine ar veni da, la putere, nu cred că o să aibă Puterea să schimbi situația republicii Tu Moldova. vrei să spui Că Partidul Comuniștilor Că Partidul Socialistilor Do, Amăgesc minți amăgesc minciuni Pentru că uh, noi deja suntem uh, Legați cu mii de fire De, de Uniunea Europeană De Europa De uh, Occident uh, Chiar sub aspect economic uh, Republica Moldova uh, de fapt este o țară deja europeană și este compicior în Uniunea Europeană ca să nu mai vorbesc de oportunitățile despre care ai vorbit tu și să nu mai repet pe care le are acum Republica Moldova odată cu deschiderea hotarelor odată cu... Pietru, dar lucrul să nu neapărat să-l faci așa, ai venit și ai zis gata anulăm acest acord închidem granița păi, restabilim, azi, restabilim sârma ghimbată pe prut lucrurile astea se pot face încet încet, încet, pe parcursul unei perioade, poți, poți ajunge poți. în patru ani că uh, importurile sau mai bine zis exporturile în Uniunea Europeană se reduc cresc exporturile spre Rusia și, nu și așa să mai departe spre... în primul rând uh, economia nu poate fi întoarsă nici de Dodon nici de Alt cineva, nici de Glazev, nici într-o an, nici în trei, economia nu este o jucărie, da, pe care putem să o repoziționăm oricând dorim. Dar știi cum o, și o, spunea Voronea, o... i a chemat pe oamenii de afaceri și le-am spus, i că dați bani da, pentru pot, restaurarea mănăstirii Curci. Da, Așa și zice, iată, îi cheamă și zice, gata, de azi înainte nu, nu e exportați nu, în nu, nu, nu, Uniunea Europeană. Nu, nu, nici Voronea nu... Nu reușea să facă acest lucru întotdeauna și chiar de cele mai multe ori. Apropo, sub Voronin, deja. Sub Voronin, apropo, a crescut enorm deci, cifra de afaceri cu Uniunea Europeană. Mine, și... dar și, și sub Voronin, Republica Moldova a fost supus embargoul, embargourilor Embargoul embargour vinurilor deci, în 2006. deci nu poți ordona, repet, încă o dată pieții economiei, poți demola această piață, poți distruge piața și distruge țara, da, asta poți, evident, dar economia este ca o mare embarcațiune, da, care nu poate, care are, deci, anumite, are nevoie de timp, de condiții pentru manevre, deci nu este posibil, și mai este o clipă, și mai este un element, aici, Republica Moldova s-ar pomeni, eu am mai spus-o, absolut izolată în cazul în care uh, ar încerca să obstrucționeze din spate Ucraina. S-ar -ar pomeni o insulă într-o situație catastrofală pur și simplu, pentru că atunci uh, va fi își uh, uh, uh, uh, va da seama într-o bună zi uh, conducerea de la Chișinău care deci, uh, este uh, înconjurată, încercuită de, doar de forțe ostile. Pietru, în după ver... tine iese că putem să votăm fără nu, grijă nu, nu, Partidul nu, nu, Comuniștilor, nu. Partidul Socialistilor. Nu, nu, păi, am spus. Da? Din, de ce? Tocmai că eu am spus că sigur că poți distruge orice. E, e, îți poți e, crea grave probleme. Sigur că o victorie a, a stângii, chiar dacă nu va fi în stare să schimbe vectorul de politică externă și evoluția Republicii Moldova spre Uniunea Europeană, această guvernare ar putea să dea peste cap toate planurile planurile Chișineului de integrare europeană. Planuri care în fond până acum de bine de rău au fost onorate și putem azi privi cu mult optimism viitorul Republicii Moldova. Eu nu știu dacă va fi anul 1900, 2019 pardon, cum promite eh, Ponta, Victor Ponta cu ocazia vizitei la Chișinău sau la anul 2020. Eh, după cum spun autoritățile da, de, de la Chișinău, eu cred că aceste planuri ar putea fi și puțin amânate sau din contra grebite de războiul ruso-ucrainean. Chiar grebite, apropo ar părea de paradoxal, ne putem aștepta la multe surprize în urma acestor război, apropo pentru Basarabia, pentru Republica Moldova. Noi cu altă ocazie am mai vorbit și de anul 1918 și chiar dacă comparațiile istorice sunt riscante, nu este exclus aș avea deci curajul să spun asta și o repetare a, a situației de, de, de acum aproape 100 de ani dar într-adevăr o guvernare de stânga ar putea da peste cap aceste e, planuri și coerența cu care Republica Moldova acum se mișcă spre, spre Europa. E, așa cum apropo s-a întâmplat pe vremea lui Voronen, dacă ții minte, când în 2005 Uh, a pornit-o spre Europa și am amintit deja atunci au crescut și exporturile noastre uh, au apărut piețe uh, de desfacere în Europa și așa mai departe, multe schimbări în, în, în bine, ca uh, pistonan 2 fără să acest curs de, să fie uh, obstrucționat. Fără de să fie anunțat oficial că da. schimbăm cursul el a fost schimbat Dar cursul. E, nu vorbesc de cursul politic, pentru că... Și cursul politic a fost schimbat. Nu, cursul politic evident că a fost schimbat. Dar, repet, de cel economic, nu era posibil nici Voronin să întoarcă economia deodată spre Rusia, da? Și să crească importurile acum. Economia poți să o lași să funcționeze așa cum funcționează, dar ai schimbat alte lucruri, de exemplu ai schimbat modul de călătorie în Europa cei mai multe documente sau făi, condiții birocratice greu de îndeplinit le este pos posibil, încă o dată spun ce s-ar întâmpla, mai ales că vreau să zic că în cazul în care la un moment dat Chievul își va dăm că uh, Chișinău, autoritățile viitoarele autorități de la Chișinău sunt o stile uh, ucrainii atitudinea față Republica Moldova Față de problema trasnistreană se va schimba radical, deci noi ne vom pomeni, deci vom avea probleme și de călătorie în genere în lume, și de, și de schimburi comerciale, chiar cu aceeași Rusie. Cu Rusia cum să ajungem acolo? Cum să facem? Pe unde schimburi comerciale? Noi nu știm unde, deci, care va fi la toamnă sau primavara viitoare situația. Dacă ne se dăm crezare... Păi, pe unde? Pe Ucraina? Ce crezi că Dar Ucraina cum? va bloca transporturile noastre nu spre nu Rusia? probleme de acum sunt și vezi, nu se știe încă ce va fi cu gazul chiar ucraineni vorbesc că s-ar putea să, să blocheze în cazul în care războiul va continua, tocmai că am vrut să spun dacă Tauman are dreptate și Putin va continua să hărțuiască, pentru că zice el, el își dorește întreaga Ucraina totuși, nu doar Donbasu Păi nu exclud nici asta. Eu nu exclud nici probleme e, în, și în prevința relațiilor umane și în prevința relațiilor și schimburilor comerciale, transportului, gazului și multor altor lucruri. Deci eu nu zic că, că definitiv orice relație va fi blocată, dar vor, vor apărea și... Decizia probleme. Curții Constituționale spune că acordul de asociere nu, nu numai că nu contrazice Constituția, dar e deci, ești în spiritul declarației de independență a Republicii Moldova. Voronin, Partidul Comuniștilor, spun că această, acest acord de asociere a fost adoptat fără știrea Parlamentului, fără știrea societății. Interesant, cum a fost adoptat fărăștirea Parlamentului dacă acordul de asociere a fost ratificat în Parlament și dacă acest acord de asociere a fost publicat, dat publicității întâi în engleză pe urmă în limba română chiar și în limba rusă a fost dat dar publicității eu, nu, nu cred că avem multe de comentat pentru că e a aiureală totală iată această poziție a da, pcrm dar, dar, dar radioscultătorii, ar putea să nu știi că asta e o aiureală nu, eu e... cred că radioascultători nu știu foarte bine că eu a eu reală. Eu, deci, pentru că ascultătorii noștri, în cea mai mare parte, sunt persoane conștiente și care urmăresc evenimentele politice. Tocmai că Voronin a vorbit pentru o parte a, a, poate care crede el ignorantă a electoratului comunist. El a mai făcut-o odată. În, în genere el cu multă legeritate debitează fel de fel de enormități și minciuni și când era președinte și, și acum când este în, în opoziție cu atât mai mult pentru că probabil nu simți nicio responsab responsabilitate pentru vorbele sale. deci, desigur că apropo din punctul ăsta de vedere ia exemplul lui Putin sau Putin de la el, așa cum Putin a spus acum la Minsk, de altfel că i-a reproșat lui Timofte că Republica Moldova nu ar fi uh, prevenit Rusia uh, pe, că uh, uh, va semna acordul de desacercare. Eu mă duc aminte, uh, primăvara uh, du anul 2013, uh, detaliul german a fost la Moscova. Tocmai pentru a vorbi. Și-a vorbit cu Lavrov. Și-a da, vorbit da. cu Lavrov mai da, mult. I-a da. spus chiar mai mult. Eu am urmărit foarte atent atunci. Da, a fost și la conferință de, spus de presă ăsta. Da, a da, spus A da. spus la conferință de presă da, că i-a da. informat, informat Moscova despre semnarea uh, acestui acord, despre detaliile, consecințele și mai departe. Și a mai subliniat în un lucru atunci că nu poate fi vorba de uh, aderarea Republicii Moldova în aceste condiții la Uniunea Vamală. Deci, uh, Nadalia Gheron a, deci a pus la. Punct, toate Bine, dar toate ai amintit de Putin. Putin reproșează că Republica Moldova nu a vrut să se așeze la masa tratativilor cu Moscova să discute acest acord de asociere, așa se zice și cum, cum s-a discutat cu. cum da. a acceptat Ucraina și iată. Din cauza asta, apropo, după această discuție, Ucraina și Bruxelles au amânat uh, implementarea acestui acord privind zona de liber schimb a cu, cu Ucraina au făcut-o asta mai acum sub presiunea războiului. Asta e un lucru, trebuie să-l spunem. Al doilea este și situația economică e, și comerțul exterior al Ucrainei este de altă natură în comparație cu cel al Republicii Moldova, dacă pentru noi Rusia, deci cota Rusiei în comerțul nostru este de un, de un, un sfert? Un sfert de 20%, pentru Ucraina este de aproape 40%. Iar dacă. un treime, 40%, iar dacă ținem cont de calitatea de, de, comerțului, de, de mărfurile importate și exportate, sigur că uh, uh, semnificația Ucrainei uh, Rusiei pentru Ucraina este mare, dar și invers apropo, dar și invers. Da, și uh, în Rusia depinde trei de Ucraina. Pătrim, Ucraina da. Trei din uh, te, uh, deci piesele de schimb, tehnica chiar pentru industria nucleară uh, rusească este livrată sunt da, dar, dar, în general, vrate și Pentru industria apărării. Pentru, pentru industria apărării. Dar, de armament. Da, pentru industria apărării în genere. Și pentru cea nucleară în special. Candu a avut o replică mi se pare foarte bună când a zis că uite Republica Moldova semnând acest acord de asociere mai ales acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător, poate produce daune uh, Rusiei. Uh, ponderea importului moldovenesc în Rusia este de, nici de un procent. Și zice ce fel de daune putem no. vorbi dacă măcar un procent nu, nu ocupă no. Republica Moldova în importul uh, uh, Rusiei. Și apoi, într-adevăr, dacă vor exista careva daune sau dacă zice, iată că uh, pericolul exportului și uh, corect ai explicat, bine, sunt anumite mecanisme, pe urmă noi facem parte din sistemul vamal internațional. Există această condiție a specificării țării de origine, a produsului. Exact, da. Și dacă se descoperă, desigur, lucrurile astea pot fi re rezolvate. Și, și sunt uh, regulamentele, normele, principiile Organizației Mondiale a Comerțului, din care face parte și, și Rusia. Uh, și, uh, unde sunt prevăzute, evident, anumite uh, măsuri protecționiste, apropo, foarte limitate, deci care pot fi puse la punct pe cale bilaterală. Pietru, dar... Sigur că Putin inventează cum inventează acum, că vorbeam despre Voronin, în fond, această problemă inexistentă cu, cu acordul de asociere, eu cred că, de fapt, el a făcut, de fapt, un serviciu. Cine în Voronin Puterii. Pentru că acum puterea are și avizul curții constituționale. Așa, așa curte personală da. să se da? Dar Apropo, unde, luna, Nicolae Timofte -a remarcat da? Da. <rire> Nicolae Timofte I-a reproșat Rusiei Lui Putin Putem să spunem, fiindcă era Putin acolo Că nu a prezentat niciun fel de argumente <că> Pentru aceste embargouri Și același lucru spune și ministrul economiei Cando Putin înfuriat, el zice că Rusia în general nu s a pus niciodată integrării europene a Republicii Moldova. Mai mult Rusia vrea integrare cu Uniunea Europeană și lucrul ăsta... A fost spus de mai multe ori și noi l-am spus apropo aici în emisiune că și Rusia vrea să integreze și nu poate să nu vrea, fiindcă este foarte mult dependentă, nu numai Rusia de Uniunea Europeană, nu numai Uniunea Europeană de e, resursele energetice, dar și Rusia mai mult este dependentă de Uniunea Europeană. Nu, nu. Dar, dar cum îți pare această declarație a lui Putin, că nu s-a opus niciodată? mi se pare că e minciună nu. crasă, păi pur și simplu. Spun că el e un minciunos notoriu, noi știm foarte bine, se contrazice la tot pasul. Lucrul ăsta, apropo, este remarcat, fac bășcăliei pe seama asta, bloggerii și comendatorii ruși de mai mult... De mai mulți ani Noi ținem minte foarte bine Aici spunea nu de mult Chiar nu de mult De exemplu consilierul său Glazev Ministrul de Externe Lavrov Dmitrii Rogozin ne-a amenințat În genere că o să înghețăm Dacă ne semnăm acordul de asociere Dar Iar ministrul energetice Energiei din Rusia da, Novac da. Spunea că Nu vom avea acord da. Nu vom avea gaze dacă nu, sau gaze scumpe, dacă nu vom exact. ă, ieși din comunitatea energetică europeană. Exact, da, exact asta, și gaze și petrol. Și apropo, tot vorbit și noi, am, la, chiar din capul locului în această emisiune, am amintit de scandalul Lukoil -well, de majorarea e, prețurilor abuzive la petrol, de această companie, apropo, privată, dar e, vrând nevrende bate gândul deci că la mijloc este o deci o imixtiune o ingerință a statului rus pentru a pedepsi și pe această cale Republica Moldova da, și pentru a pedepsi guvernarea agențe, a, se, a exact. și a pedepsi guvernarea și într-un fel Dar și întreaga a, populație a influența asupra alegerilor Exact da, da. deci da. E o ingerință politică foarte grosolană prin acest lucru el și prin alți agenții economice apropo noi și cu alte ocazii vorbeam de pericolul pre prezenței aici, unor necontrolate, exagerate, a capitalului, a business străin, într-adevăr, trebuie respectate cu toată economia liberă mondială, trebuie respectate și niște principii și țin de siguranța economică, energetică a Republicii Moldova, lucruri de care are grijă și America și Europa. Da, tot, orice tot, stat are da, de astăzi, Exact, da. Chiar și, iată, politica energetică am văzut foarte bine europeană din ultimii ani. Acest al treilea pachet energetic, de exemplu, tocmai este îndreptată... îndreptată să farme monopolul Gazpromului. Exact, da. da, și, da. Să, și să protejeze țările euro, europene de în fond de abuzurile ru Rusiei de, de, pentru ca nu, ca să nu permită Rusiei să folosească uh, gazul, petrolul, bine, acum ce de făcut, în Boteva, Pietru, uite, în, Boteva, în urma, în urma acestei încăiereri dintre Timofte și Putin? Uh, S-ar putea că Putin uh, cum să zic uh, să realizeze cei ce a spus acolo, adică să se opună într-atât implementarea acestui acord în partea lui economică, să facă presiune asupra uh, Bruxelles, de exemplu, cum a făcut uh, asupra Bruxelului în cazul Ucrainei. Și apropo, acest, această presiune nu e neapărat să fie direct. El poate să facă presiune prin intermediul Ucrainei. Am în vedere că se pună, se facă, se pună niște condiții în așa fel încât nu, publica în Moldova de. să amâne nu. realizarea acestui Eu acord. Eu exclud orice, orice posibilitate de a șantaja Republica Moldova prin Ucraina, cu atât mai mult prin Uniunea Europeană. Ucraina nu, de... păi să Uniunea Europeană prin no, Ucraina. No, despre no, asta e Acordul nu mai da, poate da. fi, el a intrat în vigoare, nu mai poate fi modificat și nici nu e, se pune problema asta. E, Rusia, în primul rând, trebuie să dovedească dacă în cazul Ucrainei mai pot demonstra ceva, da? Pentru că am vorbit deja, ponderea relațiilor economice cu Ucraina este mai mare pentru Rusia, pentru Republica Moldova, a spus-o și tu, este de mai puțin de un procent. Deci nimeni nu poate demonstra niciun un om cu mintea sănătoasă nu, nu poate lua în serios. Bine, de ce nu? să? De ce? Nu, deci... Deci nu, nu poate este exclus să se pună această problemă în genere. Categoric nu, iar Ucraina limitele cederii Ucrainei în fața Rusiei nu sunt și ele. Cum crezi? A câștigat Voronin de la această aliere, asociere cu Putin? Sau a, a, a pierdut? Nu, dar nu e vorba de nicio asociere. El... Cum nu e... i vorba de asociere? El a ținut cu Putin, nu, Voronin. El a ținut cu Putin, dar nu. Cred că nici Voronin nu are iluzii că Putin o să... de acum încolo o să-i reușească mai bune. Da față de Partidul comunistul El a făcut-o pentru, repet, pentru, uh, pentru o parte din electoratul pe CRM și a mai spus-o deja, Voronin crede că el crede, probabil, uh, crede că uh, alegătorii săi sunt niște proști. Alegătorii comuniști. Da. Uh, pentru că numai așa pot explica niște gesturi absolute a a, a președintului Voronin. Uh, asta a urmărit. Nu cred că a obținut... Uh, ceva, iar în ceea ce privește Rusia este totul clar. În condițiile în care Naryshkin apare în repetate rânduri în spoturile lui Dodon, Dodon? Este, este limpide că Dodon este miza miza Kremlinului acum. Vizita lui Ponta, am vorbit despre ea, dar ce crezi tu? Îi va aduce votul lui Ponta sau pe cât de electorală este această vizită și pe cât de eficientă din punct de vedere această vizită și aceste cadouri pe care le face el și trebuie să spunem sunt cadouri impresionante. Sunt lucruri impresionante pe care România oricum le-ar fi oferit Republicii Moldova, așa cum a construit gazoductul, au fost, așa cum au venit deja granturile despre care a vorbit apropo Iurie Leancă, el au venit mai înainte, nu acum. Da, granturile românești, așa cum anterior la inițiativa președintelui Băsescu, încă când era, până la guvernarea Ponta, s-au oferit acele 100 de milioane pentru de euro pentru educație în, în mare parte. Sigur că are și conotații, impact are impact electoral această vizită. Asta este democrația Eu nu cred că ar trebui să ne agităm prea mult pe această temă Nu, dar nu asta e vorba de este... agitație E vorba dacă speranțele, așteptările lui Ponta vor nu, fi îndreptețite Nu, aș vrea, aș vrea să, să ghicesc Pot să spun doar că da, Ponta, cred că s-a gândit Victor Ponta așa la asta Având în vedere popularitatea Imensă pe care o are Traian Băsescu aici la Chișinău în Basarabia, în Republica Moldova sigur că pentru el asta contează Ponta pare hotărât să câștige aceste alegeri îl putem înțelege și de ce el poate a hotărât ca toate aceste lucruri care, repet oricum ar fi venit în Republica Moldova să le prezinte să ne le aducă, iată, deodată, într-o singură zi și se îmbrace această formă de gest foarte larg e, a, a, frățesc. Și, da. e, ultima întrebare, Petru, despre declarația lui Proșenko și e într-o cutva enigmatică că ar fi ajuns la o înțelegere cu Moscova, cu Putin se anunță chiar o viitoare întâlnirii cu, cu Putin Uh, presa se întreabă ce ar, ce ar însemna uh, crezi tu că va înceta războiul în Ucraina crezi tu că armata rusă nu va mai uh, încerca să ia aeroportul că se va instala pacea pace acolo? eu nu, nu, nu pot să fac astfel de pronosticuri eu doar pot să spun că Poroshenko este un, un președinte puternic, deja a demonstrat un, un politician extrem de, de ingenios uh, și capabil, eu nu cred că el poate fi tras uh, pe sfoară de, de Putin. Eu cred că uh, Moscova într-adevăr uh, bate în retragere în multe privințe acum pentru că s-a pomenit într-o situație uh, politică, dar mai cu seamă economică, extrem de dificilă practic Rusia a devenit un paria, este tratat așa cum era tratat Saddam Hussein pe vremuri sau Gaddafi sau alții pentru Putin este o lovitură morală extraordinară da, Deci apropo ai zis de economie rubla a, cursul rublei a scăzut dramatic, a, e de acum peste 40 de ani. Da, și prețul apropo la petrol a, a atins ieri 83% iar pentru petrolul de calitate acela Ural de... Brent e ceva mai mult, dar oricum da. e minimumul minimum ultimul ani ultimul patru ani și da. chiar ieri urmăream canalul Rbaka, unul din puținele can canale de televiziune canal apropo canalul business rusesc, care are o, o anumită marjă de libertate care e, prezicea de fapt o cădere în continuare și destul de multe și serioase probleme pentru Rusia de acum încolo. Bine, trebuie să punem punct aici emisiunii de azi. Doamnelor și domnilor, săptămâna politică cu Pietru Bogatu și Nicolae Negru, vedem ce se întâmplă în continuare, ne întâlnim sâmbătă viitoare. Rămâneți cu Radio Vocea Vasarabiei. La revedere! Astăzi suntem martori unei campanii de sacrificare a intereselor A încercat demiterea guvernului, deputații comuniști au debuzat Se gândau în contradictorii dintre liderii. Eu am fost jurist, am și -o judicat o perioadă Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană 2 a fost demis astăzi de fapt Săptămâna, Săptămâna politică. politică Cu bogatul și negru Numai la vocea Basarabiei Săptămâna politică